Lagar du mat? Ja, det gör jag. Uh, varje dag egentligen. Ja, ah, gud. smörgåsar och lite på Nej, nej, nej. Jag, jag, så Jag, jag är grym på lagar. Nej, lagar få, mat. Nej, rådén lagar mat. Får matlåder och det mamma. Ja, exakt. Bor rådén fortfarande hemma? Nej, han har flyttat hemifrån nu. Oj. Så han har en lägenhet va? Ja, men uh, alltså, kanske, <laughs> han kanske är hemma och käkar och så. <laughs> har du kopplat in kylskåpet då? <laughs> ja, han gjorde det. Han trodde inte det fungerade ett där för det fanns ingen mat. I det. <laughs> han trodde att du så. Oh, oh, oh. Kan man äta mat på arenan? Alltså, för övrigt, korv på fotbollsmatch. det är så jävla gott. Det är typ det bästa. Det är ju jag... min favoritmatch. Ja, alltså det är fan. Alltså jag, jag äter inte korv på hemma. Men det är, alltså det ja? Nej, det är, alltså nej. Alltså har du kolla sett Me har du sett Nej, alltså, jag blir så nej, jag måste se jag, jag måste, säga, jag måste, jag måste säga. Har du sett de här filmen här på Facebook hur de gör hotdogs dogs? Ja men fan bryr sig nej, ja, inte. Jag jag alltså, nej, nej, nej alltså jag jag älskar hotdogs innan. Mm. Men sen kolla på de här. Alltså du måste kolla på några filmen Alltså det de tar typ hela grisar och bara maler ner. Alltså du äter Men du äter typ ögonen och kl -kl -kl. Ja. <rövlar> <vad> <rövlar> ja vadå? det är Men vad då det är ju som en typ att typ äta räkor liksom. Nej, det är det inte för Du, du äter ju inte huvudet liksom. på räkor Nej, men räker. du äter ju typ bakdelen. Nej, du äter bara kött. Ja, men nu tycker jag att du är lite naiv. Men, menar, nej, men du kan ju plocka bort bysträngen om det är den som är jobb <rövlar> Ja, det är den jag faktiskt tänker på nu. Känner jag. Fast den är inte på räkor, den är ju typ av kräftor Ja, jag är inte så insatt om är inte riktigt min grej Korr med bröd För att sammanfatta det då Korr med bröd är inte det som tar bort åskådare Utan Nej. den, den, den lockar snarare Den lockar Ja, ja. ja. Oh, oh, oh. ja eh, Vi är här nu på eh, en Studio Mitt i stan Jag, Glenn Och, och si, ö, Josef och Josef och eh, de ska jag ska snacka lite. Mina bravader. Som ni hör så är det det, det är några sticken. Oh, oh, oh. Support arrangerade. Mm. Då knöt ni mycket. Det var väl egentligen där också vänskapen med Norrköping växte fram. Ja, det var det. Det var det. Ja, okay. vad var det som var så speciellt med Norrköping då? Ja, men det är bra killar. Vi växte in i dem. Men vi hade kul med dem. Vi hade inte kul med östersupporterna. De ville vara för sig själv och på och det. Ja. Så blev det Norrköping. Mm. Så kom Hagge. Så var det kanske en snygg tjej där. Så. <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> Hagge lille. <här> det är det som krävs. Så. <här> <här> så så. Den historien har jag faktiskt aldrig hört. Nej, det aldrig hört. Jag tror det var så Så jag nu tror, fyller vi en buss Jag tror det var så Jag trodde det var så att Hagge Det var en snygg tjej där va Och så På den här veban Får hoppas hon är ja, uppe jag, nu i... Jag har mina tankar Jag misstänker att Ja det var så hon var så jag Så hoppas... vi fyller en buss till Norrköping nu För att Hagge hade roligt Börja på 2000-talet <laughs> Vi hoppas att hon är kvar uppe i Norrköping nu så. <laughs> Ja ska han träffar Glenn Får du snacka med Hagge? <laughs> ah, ja det ska vi ställa ja. frågan Åh, oh, oh. Och... Jag han spelade i kuppen i Rynninge. Ja. Sen har han inte gjort något annat. Nej, och det är egentligen 5 plus efter den här matchen. Så att, eh, <laughs> ja, Anton hon är, är nog bästa spelare på mittfältet. De har <laughs> den var du med faktiskt i, mm. ja, ja ja. det är det snyggaste målet jag har sett? Ja, det var helt underbart. Och då fick du en god kram med, va? Ja, jag sa att ja, skjut. Och så sköt han. <laughs> <laughs> han hörde dig. Så det var du som gjorde att han gjorde målet? Nej, det vet jag, <laughs> Nej, vet jag inte.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 Ja, jag ja, jag håller sånt. nog inte Jag tror att de flesta engagerade sportar för en legalisering i gräs. På för <laughs> <laughs> för <laughs> Emot konstgräs. Då tar vi Läntes citat för denna veckan. Eller senaste uppdatering på Facebook. Ja! Jaha, då var det dags för att resa till Skåneland igen. Och höra röra det i skånska? Vad fan är det? bara bita ihop och en kul gluganer och vänd Nej, det går inte. Läggs du då? Nej. Man förstår ju inte riktigt mer. Vad alltså, fan gör, du, Kim. Men det finns ju inga punkter. Oh, oh, oh. Ja. Det funkar det med. Jag ska jag säga det att i, igår så träffade vi Bosse Bank och han hälsade på Kim Det var ett stort ögonblick <laughs> Och sen lunchade han med Johan Larsson <laughs> Det kan bara bli sämre nu. Det går bra nu Men det var till bra veckor Annars ja, Du hörde väl om gårdag. Ja, jo, jo men ändå Kim sa att han lunchade med Johan Larsson men det... <laughs> Om man ska tala sanning om det så var han i samma, samma lokal <laughs> Kanske hälsa. Det är så kul för jag brukar skoja ska göra med Andreas så får jag höra det direkt. Ja. Men det att det kunde eftersom Kim rättar allt och alla egentligen så rättade Glenn Kimming på skolan. När jag skojar. Ja, ja men ändå. Så att det, det det är payback liksom. Han, han har lite svårt för humor, det är det så det är egentligen? Ja, så visste ja, jag. Oh. Visst, ja, ja. Hur känns det gör då? Bra. Gud. Mer att göra än vad man tror. Ja. Jag nej, nej. Mig. Det är inte bara ett uttryck. Nej. Annars då <här> <här> Fan Mangeln du skulle ta här. Det är där. Det där. Klockar det, det, det var typ en, en <här> dåliga fråga. Det är typ några rågar på annars <här> Ja. ja. Vi, hade, vi får ju säga det. Vi hade ju efterfest på Lilla bränneriet efter. Men trubbadur bara du och det var Gulliganer i alla åldrar. Det, är. det var skitgud Men jag tänkte Nu det. får Joffa kramper här i studiet Men jag tänkte Jag var inte så glad När jag Hur? vaknade Halv åtta I, Var du inte glad? Hel? Nej Jag var bakfull och jävlig och skulle få svätta jag, jag var också faktiskt ganska bakis Men, men Det var Ska någon hjälpa någon kanske Eller jag vill inte ta hans hot Nej, Detta görs live Det är inte påhittat någonstans Joffa sitter här Och har skitont Jag tror du släpper nu vad gjorde du? Jag flyttade på benet nu. Herregud. Det här visar hur shit. otränade vi i guliganerna är. Jag var ute och sprang för första gången på två år häromdagen. dagen? Ja, det var två dagar sedan. Krampen kommer två dagar efter. Nej, inte två. Ja, det har ju hållit på nu i två dagar kan jag säga. <skratt> oh, oh, oh. Ja, jag vet inte, jag tänkte ta upp en grej. Jag vet inte, det kanske är dumt. Ja, men... det tror jag Nu måste du ta det. Nu måste ta det. är lite rolig grej för det var, Vi var i vintras. Träffade vi dig på Wisers. Vi satt och krökade lite där. Och så kom det fram med, Jag vet inte vem det var. Om det, det var någon brud tror jag. Du skulle presentera oss för henne. Då sa jag ja det är Josef, en barnhetskompis. Och så till min flickvän så sa det, ja det här är min flickvän. <laughs> ja och det roliga är att min flickvän står och jämte med mig typ ja. det var det som var så jag hade henne i tankarna och, ja nej det glömmer vi var det min du mina att en har sorts partnerbite eller så ja verkligen det, det är, är så, det... så påsläta ja, det är en jävla rolig grej faktiskt och just Sara min flickvän och hon hon tycker du är jävligt snygg också det är det som är roligt så hon kan ju fortfarande prata om det här att du sa det det, det, ja. det diskuterade vi ju här innan Oh, oh, oh. med teknik och flärd och allt annat Ja, så just det, vad är bil? Vad kör du för bil? Jag jag kör en Toyota Avensis 00, så den är gammal. men jag pendlade första 7-8 månader mellan Stockholm och Borås. Min son skulle gå klart skolan och sådär så, där, så att då åkte jag två, två dagar i veckan ungefär framåt och tillbaka. Och den går som en klocka den jävla bilen. Mm. Mm -hmm. Och sen hörde jag att spelarna lisade sina bilar och det var ju inte något annat än strul Så jag kände nej, jag väntar nog med det. Så att jag kör en gammal grön Toyota. Men det är ju ordentligt, det är ja, så det ska vara. Så, så det är därför alla spelarna har så fina bilar som de leasar dem Ja det tror jag de gör det oh, fan. Ja, Om de har köpt dem så kanske de har något avtal Men jag tyckte det var, det var bara krångel där och, eh, Han som jag hyrde huset av i Stockholm Han var bilhandlare och... Janne för fan jag grejer det här Det är en bra bil <laughs> Så att eh... oh, oh, oh. Vi vill, vi vill ha en bra konkurrent i blåvit såklart, men, men eh, när vi kommer över, det är ju liksom en minnesvärd helg vi spenderade där i Southampton, det. Eh, jag kommer ihåg Magnus Haglund här på krocka med bilen och vi skapade inbund <laughs> som så här skrek åt Stefan, jag, vad gör du? då ja, men vad fan har du köpt på fel sida vägar? <laughs> <laughs> ja jo, de gör ju det. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. det ja. Mm. Vi kan ta upp det här nu, innan vi spelar in podcasten så satt jag och Kim på Espresso House och fika med Martin Andersson som är inne på Fikade med. Fikade <laughs> Ja. Han satt i samma lokal i alla fall. <laughs> Bordet jämte så Han, han matade jag, sig jag en unge. Det var, det var det, var det, det samma var tak fika, fika med tycker jag nog jag, jag vet. Men, Men jag fick ju prata med honom i alla fall. Ja, för att jag betalade kaffet. Ja. Jo, och sen ja Vi kom in på i alla fall här hans nya roll på kansliet ja, Och de har haft möte idag på kansliet Och de ska utveckla älsbörskultur Och det verkar som att Martin var Skulle vara lite att dra i de här trådarna Kul. Det känns ju lovande För Martin är ju en genuin mm. ja Det är ju en av de spelarna Man verkligen förknippar Med det älsborg vi har följt Nu är vi mellan 20 till 30 här inne och, ja, Förlåt Anders men det, det är ju ändå en, en av de spelarna vi har fällt mycket. Mm. Han är från Aren Turp också. <laughs> <laughs> och vad fan ligger det? Om vi går med geografifråga. Släta. Släta. Mm. Och åt vilket håll du? Mellan Värna och Vetta. <laughs> <laughs> <laughs> Bara lite inte. Oh, oh, oh. mm. BP. Juventus har varit utlande till tre andra italienska klubbar mm. eller någonting. Det finns ju många mm. etablerade i serialplatser om inte annat i Cagliari. Mm. Säger man Cagliari eller Uthorn? Cagliari. Ja, tror jag. Cagliari. Tänk kan Cagliari. Cagliari. Cagliari. Cagliari. Vet du hur man gör så Mila? <laughs> eller vet du hur man heter Ska du mejla då? Skriver om det va. skriv till oss.